מזמור כ"ב למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני רחוק משעתי דברי שאגתי. אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולבושו. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויעם. כל רואי ילעיגו לי, יפטירו בשפה, יניעו ראש. גול אל אדוני יפלטהו. יצילהו כי חפץ בו, כי אתה גוחי מבטן, מפתחי על שדי אמי. עליך הושלכתי מרחם, מבטן אמי העלי אתה. אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר. סבבוני פרים רבים, אבירי ושן קיטרוני. פצו עלי פיהם אריה טורף ושואג. כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי, היה ליבי כדונג נמש בתוך מעי. יבש כחרש כוחי ולשוני מודבק מלכוחי ולעפר מוות תשפטני. תסבבוני כלבים עדת מרעים היכפוני, כארי ידיי ורגלי. אספר כל עצמותי, המה יביטו יראו בי, יחנקו בגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל. ואתה, אדוני, אל תרחק, איילותי לעזרתי חושה. הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. הושעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללכה. יראה אדוני הללוהו, כל זרע יעקב כבדוהו, וגורו ממנו. כל זרע ישראל, כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע. מאיתך תהילתי בקהל רב, נדרי אשלם נגד יראב, יאכלו ענבים ויישבעו, יהללו אדוני דורשיו. יחי לבבכם לעד. יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי ארץ, וישתחוו לפניך כל משפחות גויים, כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים. אכלו וישתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, ונפשו לא חייה. זרע יעבדנו, ישופר לה' לדור, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה.